uciga și numele Domnului. Partea 18 Alimentele perisabile li se terminaseră deja, așa că făcură din nou provizii de lapte, ouă, brânză, înghețată și tot felul de produse congelate. La rugămintea Cristinei, căsiul așeză lucrurile congelate într-o cutie din carton tare, cu capac, izolându-le astfel de celelalte cumpărături. În parcare, ce le făcut niște găuri în cutia de carton. Cumpăraseră o frânghie de rufe din nylon pe care o vără prin găurile practicate în carton. Lega apoi cutia de bagajul metalic fixat deasupra jeepului. Cum temperatura era sub 0 grade, nimic din conținutul cutiei nu se putea altera în drum spre cabană. În timp ce fixau cutia, sub privirile tot mai curioase ale lui Ciubac, aflat în mașină, crizin observă că cele mai multe din automobile aveau fixate pe capotă suporturi pentru schiuri. Dintotdeauna aș dori să se învețe să schieză. Nu odată își promisese că vor lua, atât ea, cât și Joey, lecții de schi. Își dorea să înceapă amândoi odată, mai cu seama că vârsta băiatului îi permitea așa ceva. Ar fi fost atât de distractiv. Acum acesta devenise unul din multele lucruri pe care probabil că nu le vor face niciodată împreună. Era un gând chinuitor, neobișnuit de chinuitor. Știa că trebuie să-și mențină o stare de spirit cât mai bună, măcar de dragul lui Joey, care, dacă i-ar fi sezizat pesimismul, s-ar fi prăbușit și mai adânc în groapa psihologică pe care părea să-și o sape de unul singur. Nu se putea elibera însă de tristețea care o împovăra. Buna dispoziție îi pierise și avea senzația că nu o să o mai regăsească niciodată. Își impuse să se bucure de aerul rece și tare, dar nu reuși decât să-l găsească mușcător și neplăcut. Dacă s-ar fi stârnit vântul, vremea ar fi devenit insuportabilă. Își spuse că zăpada era minunată și că normal ar fi fost să se bucure de ea dar zăpada îi părea udă, rece, imposibilă. Se uita la Joey. Stătea lângă ea privind pe Charlie, care tocmai termina de legat cu Tia. Aducea mai mult cu un bătrân mititel decât cu un copil. Nu făcea bulgări de zăpadă. Nu-și scosese nici limba să prindă pe ea câțiva fulgi. Nu fugise să se dea pe gheața vită în parcare. Nu făcuse niciunul din lucrurile pe care le-ar fi făcut orice băiețel dacă ar fi pus piciorul pe zăpadă pentru prima oară în viața lui. E la fel de obosit ca și mine", își spuse Cristin. A fost o zi lungă. Niciunul dintre noi nu a avut o clipă de răgaz de duminica trecută. Abia după un prânz adevărat și opt ore zdravene de somn fără coșmaruri și fără să ne trezim de zeci de ori la fiecare zgomot imaginar și pași, abia atunci ne vom simți mai bine. Sunt sigură. Absolut sigură. Zadanic încerca să se convingă singură că mâine se vor simți mai bine și că situația se va îmbunătăți. În ciuda distanței parcurse până la acest rai în care își căutau adăpost, nu se simțea în siguranță. Nu era vorba doar de faptul că pe urma lor se aflau o mie de fanatici religioși care, mai mult ca orice, le doreau moarte. Ar fi fost de ajuns de rău și atât. Dar mai era ceva, o forță stranie, ucigașă, iscată din copaci înalți, aflați pretutindeni, o forță care se făcea simțită din toate direcțiile. Era ceva claustrofobic în felul cum munții îi zideau în pântecul lor o amenințare greu de definit care stăruia în umbrele rigide și în lumina cenușie de iarnă revărsată asupra imensei fortărețe. Nu s-ar fi simțit niciodată în siguranță aici. De fapt, nu montele era de vină. Nicăieri nu s-ar fi simțit în siguranță. Ieșirea din drumul principal care înconjura lacul și o luară în sus pe un drum forestier plin de hârtoape și dâmburi. De-a lungul lui erau case cândva scumpe și cabane ascunse în spatele păpacilor masivi. Dacă în umbrele de un purpuriu întunecat n-ar fi strălucit luminițe vesele, nici n-ar fi observat cele mai multe din acele clădiri. Chiar și în timpul zilei acestei eterne însărări era nevoie de lumină. Pe marginea drumului se îngrămădeau nămețe de zăpadă, reducându-l câteodată la o fâșie îngustă. De fapt, nici nu treceau prea multe mașini. Nu o întâlnire decât două, un alt Jeep cu un plug în față și o Toyota Land Rover. În apropiere de ieșirea de pe drumul pavat, Charlie hotărâ să pună lanțurile antiderapante. Deși pe acolo trecuse de curând un plug, insulele de zăpadă care acoperau carosabilul erau mai dese decât pe pantele de jos ale urcușului, iar pedicele de gheață erau mai mari. Într o într-o parcare de pe marginea drumului, aflată chiar în fața muntelui și scoase lanțurile din portbagaj. Termină treaba în 20 de minute și constată îngrijorat repeziunea cu care apunea soarele în spatele norilor încărcați cu zăpadă. Porniră din nou, în zângănitul lanțurilor și ieșiră curând din drumul asfaltat, care se continua cu un altul mult mai îngust și mai prost. Pe prima jumătate de milă fusese și el curățat, dar fiind atât de îngust, zăpada l-acoperise repede la loc. Cu toate acestea, încet dar sigur, jeepul își continua ascensiunea. Celii nu ținea cu orice preț să întrețină o conversație. Nu avea niciun rost să facă vreun efort în acest sens. De când plecaseră din Sacramento, chiar de dimineață, Cristin devenise din ce în ce mai puțin comunicativă. Acum era la fel de tăcută și retrasă ca și Joey. Era deprimat de această schimbare în atitudinea ei, dar îi înțelegea perfect deznădejdea. Muntele, care de obicei îl înviora, transmițându-i un sentiment tonic de voie bună, nețărmurire și libertate, îi se părea acum înăbușitor, apăsător. Nici măcar trecerea printr-o pagiște largă lipsită de copaci nu i schimbă starea de spirit. Cristin se întreba probabil dacă venirea lor aici nu era cumva o greșeală serioasă. Același lucru se întreba și Charlie, dar nu mai aveau niciun alt loc de refugiu. Cu oamenii lui Grace, pe urmele lor, urmăriți de poliție prin întreaga California, fără să poată avea încredere în autorități și nici măcar în oamenii lui Charlie, le rămânea o singură șansă aceea de a se retrage într-un loc unde nimeni nu i-ar fi putut depista, un loc cât mai ferit. Charlie spuse că făcuseră lucrul cel mai înțelept, că fuseseră precauți la cumpărarea mașinii, că plănuiseră foarte bine lucrurile și se mișcaseră cu o viteză și o suplețe remarcabile, că ei erau cei care conduceau jocul. Probabil că vor sta aici doar o săptămână, până când Grespivei va fi prins să fie de lui, fie de poliție. Dar în ciuda a tot ce își spunea, Încercând să-și recapete curajul, simțea că lucrurile îi scapă de sub control. Îl încolțea panica. Muntele îi apărea mai curând ca o capcană decât ca un rai. Avea senzația că dansează pe sirmă. Încerca să se gândească la altceva. Începea să nu mai judece limpede. Pentru moment, emoțiile pusese răstăpânire pe el. Pentru a reuși să analizeze cu calm situația, trebuia să-și o scoată pe cât posibil din minte pe grezi spivei. Cabanele deveneau tot mai rare, iar după trei sferturi de milă, aproape că dispărusele. După prima jumătate de milă, drumul nu mai era curățat. Dispărea sub zăpada groasă. Charlie trase frâna de mână și opri motorul. Unde e cabana? întrebă Cristin. La o jumătate de milă, de aici. Și ce facem? Mergem pe jos. Ne punem apreschiurile? Chiar așa, de-aia l am cumpărat. N-am mai folosit niciodată așa ceva. Hai să înveți. Dar Joey o să-l ducem pe rând, apoi o să rămână în cabană în timp ce noi ne întoarcem. Să stea acolo de unul singur? O să aibă câinele și va fi deplină siguranță. Spivei nu avea cum să afle că vom veni aici. Nu-i simt prezența pe nicăieri. Joey nu protestă, nici nu părea să-i fie auzit. Se uita pe geam, deși nu putea să vadă nimic prin sticla aburită de proprie respirație. Charlie coboră din mașina și tresării când în aerul înghețat al iernii își înfipse colții în obrazul lui. Era acum mult mai fric decât la magazinul de lângă lac. Fulgii de zăpadă erau enormi și deși. Se învârtejau din cerul nefiresc de jos, purtați de o suflare ușoară de vânt. Dar vântul se înteții brusc chiar în timp ce el se oprise o clipă să privească pădurea. Copacii își bătau coroanele unii de alții, părând că se ghemuesc gata să se năpustească din marginea pagiștei. Îi veni în minte o poveste veche, scufița roșie. Parcă vedea în fața ochilor desenele noastre din cartea de povești pe care o avusese în copilărie. Una din ele o înfățișea pe scufița roșie, cruindu-și drumul prin pădurea sumbră, bântuită de lupi. Asta e amintit de Hansel și Gretel, care se să și ei prin pădure. Astfel ajunse cu gândul la vrăjitoare. Vrăjitoarele care îi vârau pe copii în cuptor și îi mâncau. Isuse niciodată nu-și dăduse seama cât de groaznice puteau fi unele basme. Fulgii devenisele parcă mai mici și se îndeseau cu fiecare secundă. Încetul cu încetul, vântul început să șuiere. Cristina era uluită ce repede învăța să se meargă cu încălțările acelea grele pentru zăpadă. Își dăduse seama cât de dificil, dacă nu chiar imposibil, ar fi fost drumul fără ele, mai cu seamă că aveau de cărat și pachetele. Pe alocuri vântul să complet zăpada de pe suprafața pajiștei dar în alte părți, acolo unde în vântului apăreau obstacole cât de mici, apăruse rănămeții înalți de 8, 10 sau chiar 12 picioare. Zăpada umpluse fiecare scorbură și nivelase depresiunile. Dacă ar fi trebuit să traversezi zona ascunsă sub zăpadă fără la acelea, te-ai fi putut scufunda într-o adâncitură din care ar fi fost greu să mai ieși. Lumina cenușiei după amiezii avea un efect tulburător, Întindea curse prin jocuri de ombre sau luciri fulgerătoare, înșelând asupra distanțelor și distorsionând forma lucrurilor. Câtă un de zăpadă lua forma unei voi, până când ajungeau în dreptul lui și își dădeau seama că trebuie să urce și nu să coboare. Lui Joey veni mult mai greu decât Cristina să se deprindă cu apreschiurile, deși ale lui erau cu mult mai mici. Pentru că ziua se micșora văzând cu ochii și pentru că nu voiau să termină desfărcarea cipului pentru întuneric, nu aveau timp să-l învețe cum să meargă în apreschiuri. Charlie îl luă în brațe și îl dus așa. Deși destul de mare, Chewbacca nu era prea greu, așa că picioarele lui nu străpungeau crusta de zăpadă, rămânând pe suprafața ei. Avea un instinct anume pentru a evita locurile unde crusta era prea subțire sau zăpada afânată. Știa să oculască fundăturile pline cu zăpadă și să aleagă locurile dezgolite de vânt. Totul se scufundase de trei ori în zăpadă. Odată reuși să se iasă singur, de două ori trebuie să ajutat. De la mașină urcăro o pantă de vreo 300 de iarzi până la capătul pajiștei. De aici drumul înghițit de zăpadă care șerpâia printre copaci îi purtă mai departe pe o creasă destul de lată, având în dreapta o porțiune de teren împădurită, iar în stânga o vale înțesată de copaci. Deși până la căderea nopții mai era cam o oră, valea fusese deja năpătită de umbre cenușii, albastre și purpurii, care, ceva mai târziu, se dizolvară toate într-un negru dens. De jos nu se zărea nicio lumină. Cristin își spuse că acolo nu existau locuințe. Înțelesese deja că Charlie era cu mult mai grozav decât ai fi crezut la prima vedere, totuși era surprinsă de puterea și rezistența lui. Bagajul pe care îl căraia în spate îi se părea greu ca un bloc de piatră. Bagajul lui Charlie, deși mai mare și mai greu, nu părea să l deranjeze câtuși de puțin. Baal ducea și pe Giuii în spate și se oprise doar dată după primul sfert de milă, lăsându-l jos ca să-și mai tragă sufletul. După o de iarzi, drumul părăsi crasta și continuă de-a lungul muntelui, pe o curbă de nivel, iar după vreo 50 de iarzi, începu să urce din nou. Copacii deveniseră mai groși, mai mari și mai stufoși și, pe alocuri, drumul adăpostit de ei, deveniți atât de întunecat, încât ai fi putut crede că e deja noapte ajuns într-o altă pajiște, mai largă decât cea în care își lăsaseră mașina, și lungă cam de 400 de iarzi. Aici e cabana, spuse Charlie și cuvintele lui Tășnire însățită de nord deși de aburi. Cristin nu văzu nimic. Se opri și el, să lăsă jos pe Joey și le arătă. Acolo, la capătul cel mai îndepărtat, în fața liniei de copaci. Chiar lângă ea e o moară de vânt. Văzu mai întâi moara de vânt, surprinzând mișcarea paletelor. Era o moară înaltă, scheletică, fără nimic pitoresc, aducând cu o sondă de petrol și nu avea nimic comun cu imaginea olandeză a unei mor de vânt. Părea ceva foarte utilitar și în același timp foarte urât. Atât cabana cât și moara se armonizau bine cu copacii din spate, atât cât putea să-și dea seama la ora aceea. Nu mi-ai spus nimic despre moară," spuse ea. E un generator de curent electric?" Exact." Obrazul, nasul și bărbia îi deveniseră roșii din cauza gerului. Își suflă nasul, distribuie și apă caldă. Și încălzirea electrică? Nu, puterea unei astfel de mori e limitată, chiar într-un loc atât de vântos ca ăsta. Fermoarul hainei lui Joey se desfăcuse lăsând la vedere fularul. Cristin se aplecă deasupra lui pentru a-i aranja îmbrăcămintea. Fața era mai curând roșie decât îmbujurată și ochii se umpluseră de lacrimile provocate de ger. Aproape am ajuns, șefule." El înclină din cap. După câteva minute și continuară urcușul cu ciubaca de înaintea lor de parcă ar fi înțeles că punctul final al drumului lor era cabana. Era o construcție de lemn, devenit argintiu în urma intemperiilor. Deși acoperișul din șipci de cedru era foarte înclinat, pe el se lipiseră petice de zăpadă. Ferestrele păreau înghețate. Treptele erau acoperite de zăpadă. Își scoase rapreschiurile și mănușile. Charlie luă o cheie, ascunsă în crepătura unuia dintre stâlpii verandei. De pe ușă se desprinse rebucațele de, de gheață, balamalele înghețate scârțire scurt. Intrară! Cristin fost surprinsă cât de plăcut era în cabană. Parterul era alcătuit dintr-o cameră enormă, cu o masă lungă din pin, care ajungea până în dreptul bucătăriei, ce ocupa spațiul din spate, și un fel de living room, cu dușumea de sejar lostruit, având carpete din fâșii împletite, canapele și fotolii confortabile de un verde închis, lămpi din ramă, pereți îmbrisați, părdele în stil scoțian în care domina verdele, asortate cu fotoliile și canapelele, și un cămin masiv din piatră care alcătuia o firidă. Jumătate din parter era complet deschis spre etajul mărginit de o galerie. La etaj, trei uși închise dădeau în trei camere. Două dormitoare și o baie, spuse Charlie. Efectul era rustic și totuși cât se poate de civilizat. O porțiune acoperită cu gresie separa ușa de la intrare de podeaua din stejara salonului. Acolo scoasele încălțările pline de zăpadă. Apoi inspectar întreaga clădire. Mobila era acoperită de praf și aerul era închis. Nu era lumină pentru că instalația fusese deconectată de la tabloul electric aflat la moară. Charlie voia să meargă și să repună instalația în funcțiune. Promise că va rezolva problema în câteva minute. Dar toate cele trei cămine, cel mare din salon și celelalte, mai mici din fiecare cameră, erau pline de bușteni tăiați și de surcele pentru că cea le obișnuia să facă focul în toate cele trei încăperi. Căminele erau prevăzute cu heatulator, ceea ce asigura o căldură plăcută chiar și pe vremea cea mai geroasă. Cel puțin aici n-a pătruns nimeni să devasteze locul, spuse el. Crezi că ar fi fost greu? întrebă Cristin. N-aș zice. Cât timp vremea e bună, e mereu câte cineva pe aici. Când drumul se înzăpezește și nu mai e nimeni care să aibă grijă de casă, cei mai mulți dintre eventuali spărgători habar n-au că exista vreo cabană chiar așa de departe, în pădure. Iar cei care o știu consideră probabil că Prada nu le-ar răsplăti efortul. Și totuși de fiecare dată când vin primăvara, mă mir că locul nu a fost călcat. Flăcările jucau în cămin și supapele heatolatorului expediau fugeturi de aer cald în camera imensă. Ciubaca se lungise deja pe o carpetă cu capul sprijinit pe labe. Și acum ce mai urmează?" întrebă Cristin. Charlie deschise una din cutii, scoase o lanternă, apoi spuse Tu și Joey desfaceți bagajele și eu mă duc să restabilesc curentul." Cristin cără împreună cu Joey toate pachetele în bucătărie, în timp ce Charlie își puse iar ghetele. După ce plecă, ei așezară conservele pe rafturi și acum aproape că semănau cu o familie în vacanță la munte pentru o săptămână sau două. Aproape. Ea încercat să învioreze atmosfera, cântând cântece vesele, glumind, prefăcându-se că întreaga aventură îi face plăcere, dar fie că băiatul îi înțelesese jocul, fie că nici nu-i păsa, abia dacă răspundea la voioșia ei. Nu reușise să smulgă niciun zâmbet. Acompaniat de huruitul monoton al morii, Charlie curăță cu o lăpată zăpada de la ușa care închidea treptele către camera sub moară. Coboră două rânduri de trepte abrupte. Temperatura din camera bateriilor era sub zero. Jos se trezea într-un fel de ceață albăstruie din cauza căreia nu putea să vadă fulgi. De aici părea o ploaie de funingine. Scoase la antena din buzunarul haine și o aprinse. Se afla în fața unei uși masive din metal. Cheia ușii de la intrare se potrivea și la cea metalică, așa că în clipa următoare intră în camera bateriilor, unde totul părea în ordine. Cabluri, 20 de baterii de mare capacitate, vechi de 10 ani, aliniată pe o bancă solidă, o placă de beton pe care se aflau toate mașinăriile, un rastel cu unelte. Simți mirosul greu și imediat îi descoperi sursa. Știa că trebuie să se ocupe și de problema asta, dar mai întâi apăsă pe toate întrerupătoarele. Cele două becuri fluorescente din tavan se aprinseră. Descoperi cei trei șoareci morți, intrați în putrefacție, unul în mijlocul camerei, ceilalți doi într-un colț, chiar lângă banca bateriilor. Trebuiau puse curse sau o travă mai cu seamă iarna, când șoarecii își căutau aici de post. Altfel ar fi rost toată instalația, cablurilor, iar primăvara instalația electrică ar fi fost distrusă. Șoarecile din mijlocul încăperii morise de mult. Procesul de descompunere distrusese în cea mai mare parte, micul cadavru. Rămaseră oase, blană, bucățele de piele năpărlită și alte câteva resturi. Ceilalți doi moriseră mai de curând. Cele două corpuri erau înflate și descompuse. Orbitele colcăiau de vier. Moriseră doar de câteva zile. Scărbit, Charlie și luă lopata, se întoarse, aduna cele trei stârburi, le duse în pădure și le-a zvălit printre copaci. Chiar după ce scăpă de ei, și deși se strânise un vânt puternic dinspre munte, care spăla lumea de toate mizeria ei, Charlie era urmărit de duhoarea morții care îi invada sănările. Ciudat, dar îi se părea că simte mirosul tot drumul până la camera bateriilor, unde îl regăsi plutind în aerul umed. Nu a avut să se timp să facă o inspecție serioasă a instalației. Se hotără totuși să arunce o privire rapidă pentru a se convinge că șoarecii muriseră înainte de a provoca vreo stricăciune. Cablurile prezentau rosături ușoare în unele locuri, dar nu era niciun pericol să rămână pentru neric din pricina sabotajului comis de rozătoare. Aproape că se declară mulțumit de felul cum se prezenta instalația când auzi un zgomot ciudat, amenințător, în spatele lui. Capitolul 51 Ziua se topea în întuneric. Culoarea se scurgea din cutele peisajului, lăsând copacii, colinele și întreaga natură într-un cenușiu ca asfaltul. Kyle Barlow aprinse farurile și se aplecă peste volanul Oldsmobile ului strângându-l cu putere. Acum, acum știau cu adevărat unde merg. Aveau o certitudine, informații. Un plan închegat. Nu mai mergea orbește la voia întâmplării spre nord doar pentru că așa li se părea. Acum știa unde era băiatul. Unde ar trebui să fie. Acum avea o destinație și Barlow început să se creadă din nou în puterile mamei Grace. Ea se afla lângă el, sprijinită de ușă, cufundată în somnul scurt, dar foarte profund, de care avea parte din ce în ce mai rar. Bun, își merita odihnă. Se apropia adevărata confruntare. de mascare. Când se vor afla față în față cu diavolul, ea va trebui să dispună de toată energia pe care o putea dobândi. Dacă Grace n-ar fi fost mesagerul Domnului, cum ar fi putut să ajungă informația vitală până la ei? Reușise să se demonstreze că avea dreptate, că spusese adevărul și de aceea trebuie ascultată cu supunere. Pentru moment, îndoielile lui dispăruseră. sără. Barlow privind retrovizor. Cele două furgonete erau în urma lui. Erau niște cruciați. Cruciați cu mașini în loc de cai. Capitolul 52 Când cear le-au zgomotele stranii din spatele lui, se întoarse, gata să se apere. S-a aștepta să o vadă pe grei spivei, stând în ușa încăperii. Zgomotul însă nu era provocat de un om, ci de un șobolan. Scărbășenia rămăsese între el și ușă. Era sigur că șobolanul nu să de afară, pentru că parte din zgomotul pe care l auzise era bufnitura produsă de goana lui pe sub niște utilaje. Săsâia, să scheona privindu-l amenințător cu sângerii, de parcă ar fi vrut să-i taie retragerea. Era un șobolan de o mărime neobișnuită, dar în ciuda dimensiunilor lui, care demonstrau că nu suferise de foame, nu arăta prea bine. Avea un aspect gelatinos, blana își pierduse luciul, căpătând un aspect unsuros. În dreptul urechilor avea cruste uscate, de sânge probabil, iar din bot îi picura sânge fusese otrăvit. Acum, chinuit de dureri, putea deveni un adversar periculos. Putea fi și altă explicație, însă mai respingătoare. Aceea că nu fusese otrăvit, iar spuma de la botul lui era semnul turbării. Să fi fost rozătoarele purtătoare ale turbării ca sau câinii, în fiecare an, Garda Sanitară Locală descoperea prin munții Californiei câteva animale atinse de turbare. Uneori erau puse sub carantină porțiuni întregi ale parcului natural, până când se stabilea dacă nu era vorba de vreo epidemie de turbare. Șobolanul din fața lui părea mai curând otrăvit, dar dacă se înșela, și șobolanul ar fi mușcat. Acum și-ar fi dorit să aibă la elopata cu care dusese șoarecii. N-avea nicio armă, cu excepția revolverului, dar nu-i venea să-l folosească. Era ca și cum ar fi vrut să vâneze fazan cu tunul. Își îndreptă spatele, dar mișcarea provoca agitația șobolanului care se apropie de el. Sărin apoi, apropiindu-se de perete. Venea repede spre el, chițăind. Dacă ei s-ar fi repezit la picioare, îi zbiți dravan cu vârful bocancului. Lovitura aruncă animalul de-a lungul încăperii până ce se izbide perete cu un țipăt ascuțit. Căzu cu spatele pe podea. Cearle ajunse la ușă și ieși înainte ca șobolanul să se ridice. Urcă scările și apucă apoi se întoarce. Găsi șobolanul chiar în ușa sălii bateriilor, pradă unei agitații stranii emițând un zgomot ca un țipăt amestecat cu sâsâială și bocet care îl înfioră pe Charlie. Îl izbi din nou. Mânuia lopata ca pe un ciocan. Lovi șobolanul la treia oară până când acesta încetă să mai țipe. Îl privi iar și îl văzu tremurând. Lovi din nou mai tare până când animalul rămase nemişcat, cu siguranță mort. Lăsă încet lopata din mână, abia respirând. Cum putea un șobolan de asemenea dimensiuni să intre în sala bateriilor, care fusese încuiată? Șoareci da, era de înțeles. Ei se puteau folosi de cea mai neînsemnată crăpătură ca să se strecoare înăuntru. Dar șobolanul ăsta era mai mare decât 20 de șoareci puși la un loc. Ar fi avut nevoie de o gaură, de cel puțin 3 sau 4 inci, și cum tavanul era din beton armat, iar pereții din blocuri de piatră întărite cu mortar, cealii nu vedea cum de reușise diavolul ăsta să pătrundă în cameră. podeaua ca și ușa era din metal. Amândouă inatacabile și fără vreun semn de violare. Să fi stat închis aici încă din toamnă, când ultimii turiști se pregăteau să părăsească locul sau când firma care se ocupa de cabana veni să o pregătească pentru perioada de iarnă? Nu. Ar fi mâncat mai demult din o travă și ar fi fost mort de luni de zile. Dar fusese otrăvit de curând. Deci pătrunsese aici doar de puțină vreme. Inspectă camera căutând o posibilă intrare pentru șopolani, dar nu găsi decât niște ciubituri în mortar pe unde o înșoară, ce în niciun caz altceva de dimensiuni mai mari Abia s-ar fi putut sprecura, dar numai după ce ar fi reușit să-și asigure accesul printre spațiile goale dintre blocurile duble ale pereților. Era un mister și pe când se uită la șobolanul mort, a avut senzația înfiorătoare că scurta, dar violenta confruntare cu dezgustătoarea creatură însemna mai mult decât s-ar fi putut crede la prima privire, că avea o semnificație mult mai profundă, că șobolanul simboliza ceva. Firește că pe el, care în copilărie fusese terorizat de șobolanii din coceaba în care trăise, așa ceva l-ar fi impresionat în orice situație. Își amintit de benzile desenate sau de filmele cu scene de groază în care apăreau cimitire plină de șobolani la pândă. Moarte. Asta simbolizau de regulă șobolanii. Moarte, decădere și răzbunarea celor morți. Așa că poate și asta prevestea ceva. Poate l-avertiza că moartea sub înfățișarea lui Grey Spivey. Îi va însoți până aici, în munți Îl avertiza să fie pregătit Se cutremură Nu, se lăsa trât de imaginație Ca atunci când în biroul lui Uitându-se la Joey Văzuse doar un schelet acolo unde ar fi trebuit Să vadă fața micuțului băiat Era ca și acum o închipuire Nu credea în prevestiri Moartea nu-i putea ajunge aici spivei nu avea cum să le descopere ascunzătoarea Nu putea, nici într-o mie de ani Joey nu va muri era în siguranță. Cu toții erau în siguranță. Cristina ar fi vrut să lase singur pe Joe în casă, în timp ce și Charlie se întorceau la jeep să mai ia din bagaje. Știa că grezi ei nu băntuia pe aproape. Știa că locuința era sigură și că nimic nu s-ar fi putut întâmpla în scurtul timp cât lipseau. Și totuși era îngrozită că și-ar fi putut găsi băiatul mort la întoarcere. Dar Charlie nu putea să aducă totul singur. Ar fi greșit dacă ar fi crezut așa ceva iar Joey nu putea să vină cu ei pentru că i-ar fi încurcat, încetinându le mersul, acum când și ultimele licăriri ale amurgului amenințau să se topească noapte, iar furtuna devenea tot mai fioroasă. Trebuia să meargă, iar Joey să rămână. Nu aveau de ales. Își spuse că era chiar mai bine ca băiatul să rămână singur cu Ciubaca, fie și pentru scurt timp, pentru că astfel ea și Charlie i-ar fi putut demonstra cât de sigur este locul pe care l-a Poate că așa ar fi revenit siguranța de sine și speranța. Și totuși, după ce îl îmbrățișă, îl sărută, îl încurajează și lăsă pe recamierul verde din fața căminului, aproape că nu găsi puterea să-l lase singur. Când închise ușa, privindul pe Charlie cum încuia, se simți cuprinse de o frică atât de violentă, încât aproape că i se făcu rău. Pe când ieși din verandă, coborând scările acoperite de zăpadă, simți cum i se taie picioarele, paralizând-o. Fiecare pas care o depărta de cabană părea să fie făcut pe o planetă a cărei forță gravitațională era de cinci ori mai mare ca a Pământului. Vremea se stricase încă de la venirea lor din Poiana în care lăsase răgipul. Acum violența furtunii îi acapara gândurile, făcându-o să-și uită celelalte spaine. Vântul bătea cu 20-30 de mile pe oră în rafale puternice care, în răstimpuri, îl făceau să ajungă la 50, traversând muntele ca niște duhuri aducătoare de moarte zguduind copacii imenși. Folgii nu mai erau mari și pufoși. Deveniseră mici, zburătăciți de vânt, înălțându-se uneori spre cer cu mișcări smucite. La urcare nu purtaseră ochelari de schib, dar acum cea insistă să și-i pună. Deși ea obiectase inițial, pentru că masca o sufocam, era acum fericită că o are, deoarece gerul devenise foarte aspru, probabil că erau minus 10 grade, chiar dacă nu punea la socoteală și asprimea vântului. Chiar prin ochelari, acele spulberate de vijelie reușeau să-i muște obrazul. Fără mască, probabil că ar fi degerat. Când ajunsă la mașină, întunericul cotropise pământul și li se părea că se află pe fundul unei oale imense pe care cineva o acoperise cu un capac. Zăpada se îngrămadise deja în jurul roților jeepului, iar broască era aproape înghețată și se opunea cu încăpățânare încercărilor lui Charlie de a o deschide. Își umplură saci cu muniție, conserve, cutii cu alimente, chibrituri și alte lucruri. Charlie legă cei trei saci de dormit cu o curea pe care și-o petrecu apoi pe după mijloc, așa încât să-i poată târă după el. Erau confecționați dintr-un material ușor și rezistent, care aluneca ușor pe zăpadă. Charlie era sigur că nu va avea bătaie de cap din cauza lor. Ea lua carabina prevăzută cu o bandulieră, iar el arma de vânătoare. Nici unul dintre ei nu ar mai fi putut să adauge ceva bagajului fără să se încline sub greutatea lui. Deși erau încărcați ca niște pom de Crăciun, în mașină mai rămăseseră destule lucruri. Ne întoarcem să le luăm și pe astea, spuse cel strigând pentru a se face auzit prin mugetul furtunii.